Я його дуже любив, і зараз всім серцем люблю. Я й Кольцова любив, але в нього більше радості, а в Нікітіна – суму, і тому він мені рідніший і ближчий. і зошити з найкращими віршами російських поетів на обкладинках, бідні синенькі зошити для народу і церкви з срібним гудінням дзвонів, і золоті ризи священників, і голоси, ангельські голоси під голубим склепінням з розпростертим на ньому Богом Саваофом. І все це теж як синенькі зошити для народу. Золота віддушена горю народному, єдиний вихід його бентежної, скорботної душі, а більше виходу не було. І в нас теж із страшних і безпросвітних злиднів. Народилася сестричка Оля. Поміщиця була її хрещеною матір'ю. Така красива, повна, рум'яна і темноока. Я бував у них в маєтку. Ходив по широких кімнатах, дивився на красиві столики з різними витребеньками, з розкиданим сріблом на них. І мені було боляче-боляче. Адже в нас цього не було, і в бідних селян теж не було. Син поміщиці інколи навідувався до матері столиці. Він був офіцер і красень. В нього закохувалися чарівні жінки. Були закохані майже всі дочки сусідніх поміщиць. Але він не звертав на них ніякої уваги. А любив дочку бідного селянина із сметанівки – так любив її, що плакав від кохання. Він був стрункий, благородний і культурний. А дівчина, яку він кохав, груба і некрасива, майже потвора. В місячні ночі я вибігав на город до коханки сина-поміщиці. Залитий сріблом повновидого місяця, чорнів тонкий і красивий силует офіцера. Оксамитно стогнав його Благородний голос, горлице моя сезокрила, ластівочка моя ненаглядна, а йому відповідав майже бас його дульцінеї. «Геть від мене, ну відчепись, я люблю твої хусточки та гроші, що ти мені даєш, а тебе не любила, не люблю, любити не буду, у мене є хлопець, він тобі печенки одіб'є, геть від мене». Ясочка моя золота, ну хоч засмійся своїм срібним голоском. А у відповідь чулося громоподібне іржання. ге ге ге Боже мій, як я тебе люблю. Ти мій Бог, зірочка моя, небо моє. Ну, годі-годі, усю мене обслинив. І скільки разів я тобі казала, щоб ти не приходив до мене, коли від тебе смердить усякими одеколонами. Вони гидкі мені. «Як і ти сам, ось мій Василь, так той пахне кізяком, і молоком, і медом. Ледь від мене!» І вона його штовхала з усього розмаху в груди своєю богатирською рукою. Штовхала так, що він летів, як чорна і печальна тінь, в голубий і глибокий сніг. А дівчина з громовим сміхом тікала в хату. Я ще довго чув під запорошеним снігом гуським темним і жорстоким віконцем невтічний плач молодого красеня Нічого не допомагало. Ні вмолювання і сльози матері, ні її погрози, і навіть випадок, вірніше, напад хлопця коханої офіцера з парубками, коли закоханому ледь не відбили печінок. Нічого не допомагало. Так і вмер від кохання син поміщиці. Від нерозділеного і проклятого кохання. А весною ми виїхали із Сметанівки. Щоліта ми жили в третій роті, а взимку – по селах, де батько або вчителював, або служив сільським писарем. Переїзна, село Переїзна, Химівка – це хутір недалеко від Званівки – де жила бабуся при тітці, а у тітки була казенна винна лавка. Тітка була сиділкою. Вона мала красивий будинок під зеленим залізним дахом, з кімнатами на підлозі, старовинними комодами, стільцями, буфетами і килимами. Широкий двір повний птиці, а в кутку біля воріт – дерева, кролики, голуби. А в нас не було ніякого будинку. Ми жили в напіврозваленій мазенці з тарантулами в покинутому саду поміщика біля таємничих пустельних та страхітливих сараїв. Літо. Мене страшенно мучить пропасниця. У мене дуже висока температура. Ні лікаря, ні фельдшера, ні мами, нікого. Я самотній. Тіло моє якесь дивне. Ніби в мене Багато тіла, ніби я весь великий-великий, більше всього світу. Потім втратив свідомість. І було якесь жовте й дзвінке море навколо мене. А вода гірка, погана. І ще ці тарантули, і мокриці, і чорнохвістки, що лазили по мені. А я страшенно боявся, аби чорнохвістка не залізла мені у вухо. Як я не берігся, одна все-таки... Залізла мені у вухо і внесла туди нескінченний гуркіт, такий гуркіт, що я ледь не збожеволів й жаху. Вухо мені залили оливою, лампадним маслом, і чорнохвістка здохла. Ще довго гриміли громи у моїй голові, але це лише здавалось. Разом з чорнохвісткою здохли й вони. Я дуже любив лазити по деревах, високо-високо. Мати внизу кричить, лається, а мені лише смішно. Вона думає, що я впаду, а я зовсім цього не думаю, залізаю куди захочу. От тільки мені не подобалось, що хлопчаки такі жорстокі. Вони полізуть на явір і повитягають з гнізд голих жовторотих гробчиків. І всіх їх повбивають, та ще й сміються, а я – Плачу. Хлопчики великі й дужі, а я маленький і не можу захистити бідних пташинок. Я тільки обливаюся гіркими сльозами. Потім ще хлопчики негарно лаялися й курили, а їхні матері, коли я їм говорив про це, тільки сміялись. Батько часто ходив зі мною до бабусі й тіті. Бабуся завжди щось дасть батькові, щоб тітка не бачила. Ну, там гроші або горілку. Тітка ж, коли ми залишали їх, завжди обшукувала батька і мене. Мені було тяжко і соромно. Не за себе, за тітку. Ну хіба ж я міг у неї щось украсти? Ось я стою перед нею у маминій теплій кофті, підв'язаній мотузкою.